65? Egy ideig még füstölgött magában szabó János, de amint hazaért, békés kikötőnek tetszett az otthona. Igaz, icu még nem jött meg, de felesége ott üldögélt a szobában, kezében ütemesen mozgó horgoló tűjével. Mi csinálsz már megint, mama? Mi csinálok, mi csinálok? Hát nem látod? Horgolok? Ne roncsd örök ki a szemed azzal a horgolással. Egyáltalán minek horgolod mostanában ezt a sok csipkét? Szórakozásból. Te kancler francihoz jársz, fröccsöztük a két verében, én meg ezt csinálom. Hát ebből a szórakozásból elég volt. Egész nap sütni, főzni, takarítani, este felé meg vakoskodni. Fogadjunk, hogy ma még az orrodat sem dugtat ki a lakásból. Nyertél? Hát akkor gyerünk, mama, egy-kettő. Hová? Talán sétálni a Duna partra? Csak ide a grundra. Péteri már elrendelte az általános mozgósítást, és az egész házat kivezínyelte. Csoda, hogy a harangokat félre nem verette. Mindenki ásót vagy kapát ragadott, is, úgy írtják a gazt, mintha versenyben lennének. Éppen mi maradnánk ki belőle? Én addig nem megyek, amíg Icu haza nem jön és meg nem etetem. Hiszen a lányod már évek óta egyedül eszik. De nem tudja megmelegíteni magának rendesen a kelkáposztát. Vagy odaégeti, vagy hideg marad. A nevelés diadala. Egy 18 éves lány, aki nem tudja megmelegíteni a kelkáposztát, miért kényezteted ennyire? Mert úgyis olyan, olyan, olyan boldogtalan. Legalább itthon keresem a kedvét. Majd elfelejti azt a csirkefogót. Na, gyerünk, mama. Nézd, János, nekem holnap reggelre készen kell lennem ezzel a terítővel. Kell? Ki mondta? Hát ki mondta volna, akitől vállaltam? Szóval pénzért csinálod? Te szegény, bolondosom. Tudod, hogy már magamban meggyanúsítottalak? Azt gondoltam, valamelyik templomnak horgolott buzgalomból. Tehát pénzért? Pénzért? Mit szólsz hozzá? Azt, hogy nem engedem. Megélünk mi a nyugdíjból. Az én havi 48 órámból, és amit majd icu hazad. Abból nehezen, mert én nem engedem, hogy hazaadjon. Én meg nem engedem, hogy az utolsó fillérig eltékozolja a keresetét. Hagyd abba a, a horgolást. Nem hagyom, bizony csinálom, legalábbis addig, amíg a téli tüzelő a pincében nincs, amíg valamit el nem tettem télire, s egy kis diót, mákot, babot be nem szereztem a piacon. Ide pedig nem hozol be semmit, amit ezzel a keserves munkával kerestél, megértetted? Nem hallod? Csengettek. Nehogy azt hidd, hogy ezzel most lezárult a dolog, és te tovább horgolsz. Péteri érkezése jól jött szabónénak. Férje, sejtve szomszédjuk látogatásának célját, rögtön mentegetőzni kezdett. Ne vegye rossz néven, kedves Péteri úr, hogy nem mentünk ledolgozni, de a kislányom még nem jött haza. Szabó bácsiék, ha szabad így mondanom, már túl vannak a katonakoron, igyekezett megnyugtatni őket Péteri, bár valami miatt nagyon izgatottnak látszott. A nehezét megcsináljuk mi fiatalok. Majd ha megjön a komposztföld, amikor azt kell elteregetni, akkor egy kis gerebjézésre, arra szívesen látjuk. De Szabó nénihez már is lenne egy kérésünk. Tessék, Péteri úr! Szabó néni kérem, annyit emlegette azt a virágos kertet, amit egész életében meg akar csinálni. Ajaj, lánykorom óta, mondta álmodozón az asszony, de hol tette hozzá olyan hangon, mintha az egész világ mindenséget akarná felelősségre vonni azért, hogy neki nem volt soha virágos kertje. Péter úr hirtelen kezdődött szapora lélegzése, elárulta, hogy fontos bejelentést készül tenni. Szabó néni kezdte ünnepélyes hangon. Valóra válik az álma, lesz virágos kertje. Nekem, lepődött meg az idős asszony. Ugyan már, Péteri úr? Már hogyan lehetne? Először tervezze meg mit, hová akar ültetni, s aztán ültessen virágokat. Ne bolondozzon már, csóválta a fejét szabóni. Ez komoly ajánlat, kérem. Nincs nekünk telkünk. És nem is lesz, mormolta csak úgy az orra alá Már pedig akkor hol ültessek virágot? A Grundon, jelentette ki Péteri, és most, hogy kimondta, amire készült, végre megnyugodott. A Grundon, csodálkozott Szabóné. Nevezhetjük parknak is, kérem, javította ki büszkén önmagát Péteri. Parknak, amely a mi parkunk, játszótérrel, virágos kerttel, mi már elterveztük, hová jön a homokozó, a hinta, a pad, de a verbénák, muskátlik, tulipánok elhelyezése Szabó nénire vár. – Hallott, papa! – tette le a horgolását Szabó néni. Persze, hogy hallom. – Én tervezzem a kertet? – saját guztusa szerint. – Hát jó, megpróbálhatom – mondta Szabó mint mintha nehezen szánná rá magát. – Köszönöm, Péterjúr, hogy rám gondoltak. – Én vagyok megtisztelve, – mondta szertartásosan Péteri. – Mit én? A szeretve tisztelt lakóközösség. – Tessék csak lefáradni! Egy egész önkéntes brigád lesi a parancsait. – Hát akkor megyek, – mondta gyorsan, most már izgatottan Szabóné. – Ha megjön Icu, melegítsétek meg a kelkáposztát. Szervusz, papa! – Mi is megyünk, nem? – Kérdezte Szabó Péterit, aki nem követte azonnal siető szomszédasszonyát, hanem titokzatos arccal a szobában maradt. – Azonnal megyünk mi is! – nyugtatta meg Péteri az öreget. – Csak előbb referálni óhajtok. De nem tudott referálni, mert abban a pillanatban megszólalt a telefon. Szabó felvette a kagylót. Irén jelentkezett a vonal túlsó végén. – Mi újság, kislányom? Petike itthon van. Nagyszerű, és mi lesz vele? Ki most rá? Ma kivettem egy nap fizetés nélküli szabadságot, a többit Bandival megbeszéltem, a mama otthon van. Anyósod, most parcellázza a föld birtokát. Kertet csinál a grundon. Tessék megmondani a mamának, hogy nagyon-nagyon kérem, okvetlenül jöjjön el ma este, a gyerek is látni szeretné. És... – Engem nem. – Ne haragudni, de a nagypapát majd holnap, amikor már erősebb lesz. Csókolom. – Szervusz, kislányom. Szomorkás mosolyult ki szabó arcára, de mint akit rajta kaptak valamin, gyorsan magyarázni kezdte a szomszédnak. Bandiék hazavitték a kórházból az unokámat. – Gratulálok tisztelettel, ez igen, mindig mondtam, Petikének meg sem kotyan egy skarlát. Hol is tartottunk a referátumban? Még sehol. A tanács segítségével egy dömpert vezényeltek ide kérem, és egy vagon komposztföldet kaptunk a fővárosi kertészettől, tisztelt lakóbizottsági elnök helyettes elvtárs. Nagyszerű! Tudja, miben mesterkedem most, Szabó bácsi, talán nem nevet ki érte, egy szökőkutat szeretnék. – Egy szökőkutat? – Ejha! – csóválta meg a fejét szabú. Van egy pár leszerelt szökőkut, átalakított közterekről valók – magyarázta lázasan Péteri. – Azokból szeretnék egyet a grundra. Mit gondol, sikerülni fog? – Szökőkut kérdésében eléggé járatlan vagyok. – Csak a medencét adják hozzá meg a szobrot? – Ha jól meggondoljuk, abból áll az egész. Igen, de szükséges még a víz odavezetése, a szerelés. Szerencsére van közöttünk egy vízvezeték szerelő, sőt, egy kőfaragó is. Igaz, hogy sírkőfaragó, de hát társadalmi munkáról van szó, az élőknek is szívesen dolgozik. Préma! állapította meg Szabó, és úgy vélte, hogy most már indulhatnának a grundra. Minél előbb át akarta adni feleségének Irén üzenetét. Péteri azonban nem mozdult. – Van még valami? – kérdezte Szabó. – Van, van, kérem. Péteri Ádám csutkája ismét heves mozgásba kezdett. – Beszéljen! – sürgette Szabó türelmetlenül, mert attól félt, Péteri még a szökőkútnál is bizarabb tervel hozakodik elő. Bertók is lejött dolgozni. – Na fene! Úgy látszik, mégiscsak hatott rá, hogy a tanáccsal hozakodtunk elő. Kezdetnek nem rossz. Különben jobban tenni, ha először a lakását hozná rendbe. Amikor megkapta Irén üzenetét Szabóni, csapott papot ott hagyva, rendbe szedte magát és sietett az unokájához. Útközben azon imádkozott, legyen jó a lift. Nem imádkozott hiába, a ház fényes, barnafurnéros tükrökkel díszített liftje működött. A házmesterné, aki a liftet kezelte, már ismerte Szabónét, nem várt tőle valót. Ezt banditól szokta megkapni. Irén hálkodva fogadta az anyósát, de Szabónét mindennél jobban érdekelte az unokája. Peti, alszik, és arra kérném a drága mamát, mondta Irén, ne tessék haragudni. Hát, meg sem nézhetem. Majd csendesen kinyitom egy kicsit az ajtót. Irén résnyire nyitotta az ajtót. Szabóné belesett a másik szobába. Jaj, szegénykém! Suttogta. Milyen kis sápat! Becsukom az ajtót, nehogy felébredjen, majd rendbe jön ide haza. Persze, jó koszt, sok gyümölcs, kivinni erre a szép őszi napsütésre. A napsütés? Az még csak megy, de a jó koszt? Az csak nem gond. Gyümölcs van bőven. Te Irén, vegyél neki olyan Mirelit csirkét, nagyon finom. Én vettem a múltkor, igaz, hogy csak aprólékot, de olyan jó becsinált levest főztem belőle, hogy mindenki megnyalta utána az ujját. Igen, mama, ez mind rendben van, de mikor érek én rá bevásárolni? Gyereket ápolni, főzni. bondi sem főztél? Mikor, mama? Valami azért csak van itthon? paradicsom paprikával. Persze vacsorára egy kis melegétel jobb lett volna, az mégis más. Benne bédel Bondi a minisztériumban? Befizettük az ebédet mind a ketten, de szegény kis csöpségem, Petikém, ma-holnap végre iskolába mehet, és akkor. Mondja, mama, igaz lelkére, beadhatom most nap közébe? Csont és bőr, iton is olyan lassan, nehezen eszik, kitörődik ott vele, a rengeteg gyerek közt szegény tanítónőnek nem jut rá ideje. Irénkém, én szívesen vigyáznék Peti kére. Mama ide járna hozzánk minden nap? Esetleg ő lenne nálunk, felhízlalnám ezt a kis mókust. Mit szólsz hozzá? Igazán aranyos a mamától, de... De... Foglalkozni is kellene vele. Lemaradt szegénykém a többiektől a tanulásban. Hát, én vagy a papa. Egyelőre úgyis csak rajzolgatnak. Vonalakat uzigálnak. Aztán icu is segíthetne neki, nem igaz? Igaz, igaz. Persze, tetszik tudni, nagyon fontos a kezdet. Amelyik gyerek jól indul az iskolában, annak később is könnyebb. Javítani sokkal nehezebb. Őszintén szólva, akkor lennék nyugodt, megértheti mama, ha én nevelném Petikét. Három gyereket neveltem fel tisztességgel. Drága mama, ki kételkedik ebben? Pusztán arról van szó, hogy nekem is vannak elképzeléseim, és főleg modernebbül szeretném nevelni Petikét. Modernebbül? Nyelt nagyot szabóné, és igyekezett erőt venni magán, mert a sírás kerülgette. – Ma értelek, de akkor mi az elképzelésed? – Arra gondoltam, hogy jó lenne itthon maradni. – Kilépnél a vállalattól? – Vagy hosszabb fizetés nélküli szabadságot kérnék? – Lehet? – Hát, nem nagyon. Akkor – Akkor? Nem én lennék az első anya, aki otthon marad és neveli a gyerekét. Bandi fizetéséből régebben is megéltünk, külföldre együtt eddig sem utaztunk, legfeljebb nem tudunk másoknak kölcsön adni. Értelek, kedvetlenedettel egyre jobban szabúni. Hirtelen fölugrott és indulni készült. Majd szólok Laciéknak az adósság miatt. Bandit csókoltatom. Irén érezte, hogy a kölcsönről talán jobb lett volna hallgatni. – Miért tetszik sietni? – kérdezte, mint ha nem tudná az okát. – Késő van, icu délelőttös, hajnalban kelünk. – Olyan furcsán viselkedik a mama, pedig beláthatja, milyen sokba került nekünk a kórház. – Megsértettem talán, hogy az anyagi helyzetünkre célzást tettem? – Á, dehogy! Tiltakozott Szabóné szemrebbenés nélkül. Messze lakunk innen, a papa se szereti, ha sokáig elmaradok. Már azt hittem, megbántottam. Reggel már be sem mész dolgozni? Igyekezett Szabóné másra terelni a szót. Nem hagyhatom egyedül Petikét? Persze, persze, vigyáz rá nagyon. Skarlát után fellépett valami szövődmény. Ne is tessék mondani, mondta ilyetten Irén. Aztán kicsit édeskés hangon megkérdezte. Mama, megkérhetném még valamire? Mondjad, lányom. El tudna jönni holnap Petikéhez? Hányra? Mondjuk tíz órára. El szeretnék menni valakihez, tanácsot kérni, tájékozódni. Eljövök, és nézd, lányom, nekem nincs jogom beleszólni a te dolgodba. Ott hagyod az állásodat vagy sem, csak egyet ígérj meg. Nem hamarkodod el, és előbb beszélsz Bandival? Természetesen, mama, magától értetődik, mondta Irén, de a hangjából érezni lehetett, hogy ezt egyáltalán nem tartja olyan fontosnak, mint az anyúsa. Szabóni észrevette a hangváltást, és valósággal mentegetőzve mondta. Csak arról jutott eszembe, mert mondtad, hogy holnap valakitől tanácsot akarsz kérni.